Дівки покосом лягали, боси я правда, ботинки потім на цегельні видали. Добрі ботинки, наче із заліза зроблені, тепер таких не роблять і вічні ботинки. Але за великі три ноги мої влізло б, так я солому у них натоптав, і ні гадки собі. Іду вулицею до клубу, чергик, чергик об дорогу. Хурява – стовпом, а дівчата із-за тинів так і біжать за мною. Перший парубок на селі. Кліщ Дак все ще я дивувала, хайн уже у млині рабів. Послі війни воював чи не воював, казали. Що у якоїсь начальниці госпіталю Під юбкою всі воєнні гудочки просидів А партійним повернувся І з тих пір усе на довжностях колгоспних Довжності невисокі На високій йому лею голові не вистачало Три класи та четвертий коридор перед війною закінчив Зате хлібні довжності То у млині, то у коморі то у коморі, то у млині. А як рабів у млині, то принесемо ми з маткою клуночок, щоб змолоть, то місяць до нього ходимо по кульзмеле, бо так у нього було заведено. Що у тебе в Приполі? Мед, твій клуночок ставимо наперед, а у тебе горілка ось тобі мірка. А у нас із маткою, ані меду, ані горілки. І так Йон смоктав із колгоспу та із людей аж до останніх років. Дєтві свої такі домини у городі отгрохав, куди там, і нікого із родаків не забував, ані свата, ані брата. Коли ж оце це позаторік хтось написав на нього самому Горбачу і нагрянула комісія з області, переважили увесь хлібець колгоспний, а Йон комірникував і щось багато зерна не вистачило. Хотіла комісія та до суду передавати. Але місцеві начальники відстояли, бо ж самі коло нього паслися. Тільки й того, що погнали з комори, і з партії. Але партія Яна вже сама розбігалася. Торішня весна видалася пізня, картопелька на грядках ще тільки сходить, а біля Калива уже по десяткові колорадів піджидає, поколі земельки випнеться. Потеліпала я на добривний склад хлорофосу попросити. Аж Йон Кліщуган уже на складі приліпівся, порядкує. «Дам я, каже, тобі, молодице, хлорофосу, якщо мій город за вигоном виполож». Йон же земельки нахапав, а жонка не вельми руча. Непривчена жисть рабіть. Заплакала я та й гоменю до нього. Кліщем ви, дядьку, були усю жисть свою поганющою. і з нас кровицю смоктали, кліщеми залишилися, але колися і вам яно урветься. Та й погойдалася геть. Не діжде, думаю, щоб за хлорофос та на його городі ягнобилася. Аж і урвалося вскорі Наче я наврочила Позвонили на свята і станції Що вагон із минералкою прийшов Усім активом возили Як із машин розвантажували Сказав голова колгоспу І йому мішечки брати та носити на склад А не тільки командувать Як і куди класти А кліщ на попа не звик Я, каже, усю сознательну жисть У активі і на склад ішов, не вантажником, а щоб загадувати і контролювати. Голова школгосп у нас теперечки, молодий, гарячий, ще не об'їжджений, начальниками вищими. Голова розсердився і гуманить до нього. «Ідіть, дядьку, геть, і щоб я вас більше не бачив на колгоспі. Минулося, коли начальників багато, а робити нема кому». Тойон і потеліпав, як побита собака. Тільки до хати своєї не дійшов, бо щось йому від великого переживання із головою зробилося. Упав посеред вулиці, розкинув ноги в галіфе, наче дохла ворона крила, і вже ті хромом обшиті крила капшуки не несуть. Так викликали швидку, швидка в районну лікарню отарабанила, а уранці дзвонять із лікарні у колгосп. Помер. Із музикою хоронили. Тільки ж ніхто із людей на похорон не пішов. Сама дітва його та родаки, яким йон скипку мазав, коло труни, голови опустивши, отарилися. Копиткова стежка Хіба тепер люди? Колись були люди, так люди. Ось і Копитка, хоч би згадайте, покійного вже давно. Покійного, бо на складі у районі йому усі дихальні шляхи цементом забило. Він скоро й помер. А якби не сеє, мо усі б сто год жив поживав. Даксей Копиток у війну минулу усенну Європою сокирою пройшов у будівельних військах мости через річки наводив. Правду балакав чи ні? Під чарку. А могло й будь. Ще настил коло берега стовпами не підперли, не встигали до призначеного часу. А вже емка з генералом по мосту покотила. Так копиток настил плечима підпер, руки у коліна, і втримав настил. Не рухнула машина з генералом. А що було робити? Тади у воєнне врем'я за таке розстріл на місці. І могло воно бути те, що копиток ковтнувши, розказував. Бо якось по війні сходні він із причалу коло цегельні поцупив, це вже під зиму, бо шуга по Дніпру пливла, і баржі по цеглу не приходили, і піч заводську загасили, а копиток сторожував. Так він сходні, а там п'ять дощок дубових, товстелезних, та ще з перетинками на плечі, і попер через гору Жомирівку, бо через село ж не можна побачать хоч і ніч. Коли ж у ранні, остання тої осені баржа неждано припливла по цеглу, а сходів на причалі чортма викликали дільничного Гапоненка той сліди читав лучей, аніж книгу, і провів його слід до підніжжя гори. Тут дільничний і каже, «Ніхто б на таку гору круту у Сходні не випер, окрім Копитка». Пішли до Копитка і знайшли Сходні. Під дровами уже, Гапоненко і каже Копиткові, «Неси бісів сину знову через гору Жомирівку, то у суд не передам». А Копиток зітхнув і каже, «Передавайте до суду, бо через гору не понесу, а понесу через село, не виволочу уже на Жомирівку. А уночі ж виволік, це йому дільничний душу труїть, бо уночі до себе ніс, Копиток признається, а від себе не потягну ні». Так поплуганився він із тими сходнями на плечах через усеньке село, і усі, хто бачив, дивувалися, що він їх несе такі важчеленні. Але судить не судили, бо директор цегельні не захотів такого здоров'яка кудись віддавати. У сезон копиток за сімох тачки з цеглою від печі тягав, а тоді, по війні, хто тягав тачками цеглу, Працювали босі. Коли ж раптом видають їм спецівку ботинки американські, воєнні, добренні такі ботинки, підошва, наша залізна, і все інше. Копиток повісив бутинки на гвіздок, сам же й далі працював босий. Такий уже він був, копиток, ощадливий. Тепер таких і в помені нема а тачки із цеглою котили по вистелених залізом доріжках. В одному місці залізо підігнулося, і копиток розпанахав собі ногу від пальців до п'ят. Засипав рану землею, зажило, як на собаці. А тоді довго ще хвалився та тішився. А якби я бутинок той американський одяг, пропав би бутинок, пропав. Хоч скажіть, який я щасливий. От повезло мені, так повезло. Отакі були люди. Тепер таких нема. Сама дрібнота по закутках сільських тиняється та юрмиться, як перед кінцем світу по містах тісних, перелюднених, наче мошва перед дощем. І жив би, кажу, копиток, болей ста а мій усі б двісті. Якби не сей случай на складі Все вже він перебував на пенсії законній І в колгоспі підробляв Так поїхав він із колгоспним бригадиром у район по Цемент А Цемент брали на складі У який його вдували спеціальною машиною Не ж і видували, скільки кому треба На сей усе у колгоспі виписували 10 карбованців а шофер спецмашини брав лише п'ятірку. Бригадири каже Копиткові, «Ось червінець із колгоспної каси. П'ятірку шоферові дамо, щоб надув цементу нам у кузов, а п'ятірка тобі зостанеться». Купиткові ж наче вожа під хвіст, «Щоб я комусь п'ятірку віддав, не бувать такому, сам накидаю». І поліз у склад, а у складі – цементова курєва, стовпом. Але накидав. Уже рівняв цемент у кузові, коли раптом упав. У нього влили декілька склянок води, усі дихальні шляхи були забиті цементом. Одійшов якось. Повертаються вони у село. Зупинилися на розтаньках. Копиток просить бригадира. «Дай відро цементу». Поплуганюся додому.